Гетьман ісправді фактично не був прямим правителем України. Його місія зводилася більше до виконання обов'язків повноправного представника України в Росії, прохача, заступника, чому сприяла особиста і через брата наближеність до імператриці. Добувався він речей дрібних на будівництво фортеці Святої Єлизавети послано козаків не 1752, а 1754 року і меншу кількість. Його родич Петро Розумовський став Ніжинським полковником тощо. Отже, гетьман цілком виконував роль маріонеткового правителя, а що сам був у вельми молодих літах, то така роль йому цілком лечила, і він нею певний час задовольнявся. Єдина його реальна політична місія гаранта існування української автономії, причому країною правили, незважаючи на особливу роль теплова і призначення резидентів, все-таки українці, які, попри все, Свою українську державу прагли реанімувати, зокрема відновилася робота над кодексом права, за якими судиться малоросійський народ. Ми вже говорили весе про Данила Апостола, що в Глухові указом від 28 серпня 1728 року було утворено спеціальну кодифікаційну комісію, яка почала укладати правовий український кодекс для становлення власної держави річ конче необхідна в 1734 році. До комісії входило 12 осіб – шляхти чи старшина – духовенство. Право будувалося на литовському статуті – хелмському праві, Саксонському зерцалі, українському звичаєму праві та судовій практиці. П'ятнадцять років війшла робота, оскільки кодекс мав затверджуватися російським урядом. Його переклали на російську мову. В 1744 році його було подано на затвердження Сенату. Але царський уряд, який зовсім не бажав юридичного становлення української держави, протримав його в себе без руху 12 років, і тільки в час правління Розумовського його було повернуто для доробки. Через знищення козацької держави кодекс так і не було завершено. Збірник мав 30 розділів і 531 артикул, які поділялися на 1716 пунктів. До прав додано схему і перелік чинів військової і цивільної адміністрації в Україні. Пояснення термінів і справ відзначено цивільні, кримінальні і процесуальні норми права. Це важливо знати, перш ніж перейти до аналізу державотворчих реформ Гетьмана Кирила Розумовського, які він почав провадити починаючи з 1740 року, коли нарешті повернувся в Україну з метою реформувати тут державне життя. Це вже був не юнак з екзотичними регаліями Гетьмана. А зрілий муж, у голові якого зароджувалася ідея перетворити Україну у державу шляхецького типу. Катерина II недаремно визначала, що це була людина оригінального розуму. Очевидно, мав він у своєму оточенні не лише чорну тінь свою Григорія Теплова, а й людей освіченого кола тодішніх українців, які вчилися у західноєвропейських університетах. Олександр Оглоблен, здається, переборщив, кажучи, що Гетьман Розумовський мав у задумі самостійну Україну. Аналіз його державницьких заходів свідчить про те, що він по-своєму хотів повернутися до ідеї великого князівства Руського, Зголошено в Гадяцьких трактатах Іваном Виговським, тобто герцогства при російському підпорядкуванні і не більше. Козацька держава в питомих традиційних формах здавалася йому анахронізмом, старшина вже цілком сформувалась у панівний клас чи стан, і що сили прагла, дорівнятися до російського дворянства. Отже, ставала станом шляхецьким. Шляхецька держава закономірна була для неї ідеалом. Кирил Розумовський почав із найсучаснішого, з реформи судівництва. Ми вже говорили, що судовою реформою активно займався вже Павло Полуботок. Його працю продовжив Данило Апостол – і група старшини, що укладала права, за якими судиться малоросійський народ, які стали конкретним результатом цієї роботи. 17 листопада 1760 року Кирил Розумовський видав універсала про реорганізацію Генерального військового суду, за яким мати присутність у суді генеральному 12 персонам, по-перше, суддям двом генеральним, а з ними десяти персонам, яких десятьох щорічно по одному вибирати в полках малоросійських. З кожного полку всім, що живуть у полках, чиновникам та власникам, загалом із бунчукових товаришів, старшин полкових, і здійсних сотників, достойних, добросовісних, які знають права, і які житла і володіння свої в тих полках мають, і тим вибраним персонам бути у тої присутності безвідлучно. Український археографічний щорічник Київ, 1993 рік, Випуск 2, сторінка 55 Обрані депутати з генеральними суддями виносили остаточне рішення Генерального суду. У 1761 році Кирило Розумовський видає «Універсала про упорядкування винокуріння, при тому явно на користь старшини і заможного козацтва». Малоросіяни, писав Гетьман, не тільки не важать землеробством і тваринництвом, від яких іде багатство народне, але ще вдаючись у непомірне винокоріння, часто купують хліб на торговицях дорогою ціною не для того, щоб мати якісь собі вигоди, а тільки для пияцтва, знищуючи свої ліси і мають ото нестачу в дровах, необхідних для опалення своїх хат. Бантиш Кам'янський, історія Малоросії, страниця 459. Дозволялося винокуріння тільки поміщикам та козакам, що мають грунти та ліси. Крім духовенства, купецтва та посполитих, за цим мають наглядати полковники і сотники, Заборонялося мати шинки росіянам і взагалі чужоземцям, особливо купцям та селянам, не можна було наймати бідних козаків, що мають грунти, щоб використовувати їхнє право гнати горілку. Цікаво, що цей універсал не викликав захоплення в українській суспільності. Поет Інок Яків Тобто представник духовенства, якому заборонялося гнати горілку у своєму сатиричному вірші 1764 року, про це виразно писав «Не скажу, чого панам боронить пристало, щоб людям не робить горілок і мало, може пузо в них спаде чи якого духа, коли б гналась у людей нем'яка севуха, Чи в поставі б гордій, їм умолилося зросту, Як горілку почнеть ганить селянин непросту. І давніше люди в нас різні трунки гнали. Одні їли собі хліб, інші панували. Тим часом померла імператриця Єлизавета Петрівна. За Петра III Кирило Розумовський провалить великі зміни в гетьманському правлінні. У відставку пішли генеральний бунчучний Осип Закревський, генеральний писар Андрій Безбородько, чернієвський полковник Іван Божич та інші. Генеральним писаром став Василь Туманський, суддею генеральним Олександр Дублянський, осавулом Іван Скоропадський, корунжем Данило Апостол, бончочним Яків Тарнавський. Було без вибору поставлено ряд полковників. Це прийшли нові люди, як пише Олександр Оглоблін. Молодша інтелігенція, що здобула освіту в Західній Європі, брати Туманські, зокрема Василь, майбутній генеральний писар, хотіла встановити на Україні гетьманську монархію спадково в ролі розумовських, але з наданням певних конституційних форм парламентського типу, генеральне зібрання. Те, чи я набрала впливу під кінець правління Розумовського. Енциклопедія Українознавства, Париж, Нью-Йорк, 1973 рік, том сьомий, сторінка 2556. Тобто гетьман оточував себе своїми людьми з вищої старшинської верстви. Були тут нащадки гетьманів Скоропадський, і апостол, які носили навіть ті самі імена, що й гетьмани. Ще одного досяг Кирил Розмовський при Петрі III Повернув у своє відомство Київ. У перевороті, що його вчинила Катерина ІІ, гетьман брав участь разом із Михайлівським гвардійським полком, яким командував, очевидно, і не підозрюючи що нова цариця буде могильницею його державотворчих задумів в Україні. 1763 року він знову повернувся в Україну, де завершував початі реформи. Універсалом від 17 лютого 1763 року Гетьман дозволяв полковим канцеляріям та чолобитникам подавати справа прямо до Генерального суду, що зменшувало кількість судових інстанцій. Скасовувалися при цьому судові функції Генеральної канцелярії, а 19 листопада 1763 року Гетьман видав універсал, у якому йшлося про створення нових судових установ. Власне, нічого нового, Кирил Розумовський не вигадав, а повернувся до судової системи Річчі Посполитої, яку знищив ще Богдан Хмельницький. На території кожного полку мали створити по-два земських та по-два підкормських суди. У полку також встановлювався на чолі з полковником Гродський суд який заміняв суд полковий. Уводилася посада Возного, що обирався із значкових товаришів чи сотенної старшини. Що це означало практично? А те, що Кирил Розумовський хотів перетворити козацьку на піввійськову державу, яка ґрунтувалася на поділі на військові одиниці в цивільну шляхецьку, тож він фактично продовжив те, що розпочав, але не зумів втілити в життя Іван Виговський. У тому ж таки 1763 році, в листопаді у Глухові, відбулася ще одна подія. Зібралася Старшинська Рада, на якій обговорювали питання про спадковість гетьманства, Вироблено 23 пункти, які пізніше було покладено в чолобитну імператриці. Гетьманство мало закріпитися за родом Разумовських. Україну було розділено на 20 повітів, в кожній мав бути земський суд, в якому тричі на рік збиралися б його члени. Суддя, підсудок і земський писар – Вибиралися вільними голосами і шляхецького повіту і не змінювалися.